Daria, area 2. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat unde te duci și el mi-a zis că mă duc să măsor Ierusalimul ca să o ce lățime și ce lungime are. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger i-a ieșit înainte. El i-a zis, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din picina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însum, zice Domnul, voi fi un zi de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Fugiți! Fugiți din țara de miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, căci așa vorbește Domnul știrilor, După slavă m-a el la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți că Domnul oştirilor m Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți că Domnul oştirilor m Trigă de veselie și bucură-te, fica ziunului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamă se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu, eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor mă trimesc la tine. Domnul va lua stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Cu orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a și sculat din locașul lui cel sfânt.